Auzubillahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ecma'in. Wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobrodošli tete i sestre. Facciamo inshallah govoriti o jednom hadisu i komentarzu tog hadisa koji se takođe tiče Ili mogli li smo kazati, možda je nastavak one naše vičerašnje teme. Jučeji smo govorili o odgoju duše, a ovaj hadis govori o čistoti duše. Osnov za ovaj vers jeste hadis kojeg bilježi Ibn Mađe u svom sunenu, u poglavlju o Zuhdu. Od Abdullah ibn Amra koji kaže da su ljudi pitali Allahu u poslanika sallallahu aleyhi ve sellem Ja Rasulallah, ejju nasi efbali. الله رسولي چه کوји су људи најбољи који љовјке најбољи قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب فارك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفقي онај ко поседује срце како се изразио посланиче مخموم القلب صدوق اللسان кој има Pa su rekli, ya Resulallah sta duku lisan, to znamo šta znači? A šta znači ovumahmumul kalb? Pa kaže, قال, u hata kiyu naki, la itna fihi, wala bađja, wala ghilla, wala hasel. Kaže Resul s.a.m, to je svako onaj koja je bogobojazan i čist, koji nema grijeha, niti mržnje, niti zlobe, niti zavidnosti prema muslimanima. Zapamte dobro odrešu se sese ovu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 Zato je istinu rekao uzvišeni Allah dželle šanuhu kada je objavio: "A'udhu billahi mineš-šejtanir-racim ve ati'u Allaha wa ve resuluhu ve la tanazavu fetafšalu ve tzehhab rihukum ve asbiru inna Allaha me'as sabirin." I pokoravajte se Allahu dželle i njegovom poslaniku i ne se i ne prepirite se da ne biste bez borbenog duha ostali i da ne bi ne nestalo vaše snage. Ili kaže uzvišeni: "Wa in ta'azatu fi shay'in farudduhu ila Allahi wal Rasul." Ako se u nečemu ne neslažite, ako se u nečemu sporite, vratite se Allahu džellešanu njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Po čega ovo? Zašto ovo? Dakle, Islam je sasvim jasan. Put Kur'ana i Sunnete je sasnim jasan. Ona je ko hoće da ide tim putem, on ima saznanje bijela staza, čiji su noći jednako bijele kao i dane, kako kaže poslana Islava Sallam. Ako dođe do spora, zato što su ljudi ljudi, nisu drveće, ni kamenje, niti su meleki, da se su bezgriješni. Dođe do sporova međusobni. Ako dođe do spora među muslimanima, a oni istinski nosioci akide, istinski se boje Allaha Đalašanuhu, sigurno će se vratiti Allahu, Đelećanomu, dakle Kur'anu i sunnetu Rasula s.a.v. da nađu odgovor da nađu odgovor vezano za njihov spor oko nekog, oko nekog pitanja čega, i naći čega, jer res je se problem međutim, problem je braće i sestre, što danas mi ne želimo takve stvari, ne želimo da se vratimo Kur'anu i sunnetu, nego želim ja da moje misljenje prođe Da moje misljenje po svaku činu provođuje. I mi često puta zbog toga, zbog toga dolazimo do sukova. Što ja hoću da unesem u islam, u šerijat nešto od sebe. Nešto od, od sebe. Zato nam je potreban ovakav primjer insana i ovakve skupine u našim redovima i u našim stafovima. I kada se osvrnemo, bračno i sestre, na život Selefa,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 i pažljivo postupali prema svakoj informaciji prema svakoj vijesti jer je tako naučio i odgojio poslaniću Allahovog sallallahu alejhi ve sellem Allahu dželle šanu mukashi ja ehuha o vjernici kada vam kakav fasik i griješnik donese kakvu vijest dobro je provjerite dobro je provjerite da ne biste zbog svog neznanja o to vijesti nepravlu učinili ljudima da ne biste ljudima nanijeli zlo dakle takav čovjek provjerava isinski vjernika je u pitanju odnos samominima provjerava svaku vijest ne želi ne želi da napravi grije i da učine grije prema bratu muslimanu ili prema sestri muslimantu vole muslimane muslimanke i opraštaju im i neće da ulaze u sukob makar bili u pravu Ako vidi da će to dovesti dovest do sukoba Ostavit će ga Makar istina bila na njihovoj strani Neće priterivati u tome I njihova doba je Gospodaru očisti nas od pohlepe naših duša Zašto govor brače sestre o ovome? Zašto govor o prasa? Ovo je govor Upućen nama svima Upućen tebi brate muslimano I tebi sestro muslimanko Koji klanjate Klanjate Padate Allahu na srždu koji se posvjedočili Allahu Bahdanije koji i pozivamo vas odnosno pozivam Allah svi u nas i njegov poslanik da se očistimo i da se spasimo od pohlepe naših duša da se oslobodimo strasi da ostavimo samodopadljivost zaljubjenost u sami sebe da se oslobodimo oholosti zavidnosti, mržnje i svih drugih slabosti svih drugih slabosti koje i bolesti srca Zasmo zaboravili, brače i sestre, da smo stvoreni, da robujemo samo Allahu džellešanuhu i da kroz to robovanje tražimo njegovo zadovoljstvo i tražimo džerneti fredevsu. I zar je dozvoljeno, brate i sestro, onome kome je ovo što su ukazali ciji da radi ono što radi i da se okiti ovim lošim osobinama, da prlja svoje srce niskim prohtjevima, udovoljavajući ozogu svojih niskih strasti. Zašto, brate i sestro, danas U našim redovima Možemo više čuti riječi Pokude, riječi kuđenja Nego pohvale u odnosu na muslimane I kako postupamo Sa ovim komadićem Komadićem u našem tijelu Koje se zove srce Za koje kaže Resul sallallahu aleyhi ve sellem Ida salahat salahal jasadu kulluh Ida fasadat fasadal jasadu kulluh Ako je zdravo Ako je ispravno Zdravo je čitavo tijelo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 o ovome, o našem jedinstvu, o Kur'anu i Sunnetu, o okupljanju oko te zajednijske riječi, moramo govoriti na svakom mjestu. U džami, ne samo u džamijama, nego u školama, u džematima, na našim skijelima, na našim sastancima, u našim kućama i tako dalje. Moramo govoriti o tome, jer je to zahtjev, zahtjev vremena ili, bolje reći, zahtjev imana. I prvo što želim spomenuti, jeste...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 ne gleda sebe s visoka. Da ne visoko mišljenje o sebi. A da druge gleda, kako kažu, iz tičnije perspektive. Svi su manji od mene. Ja sam bolji, ja sam učeniji, ja sam pametniji, i tako, ja sam pobožniji, i tako dalje. Možda je, kako kaže, poslanjstvo srna, onaj raščupane i prašnjave, kose i brade, bolji od tebe hiljedu puta. Hiljedu puta... I možda će njegovu dovu Allah prije primiti, a nepoznat je, nepoznat je u društvu, niko za njega ne zna, ni ni neki veliki daija, nije ni poznat po svojim nekakvim diplomama, ni po položaju, ni po ugledu u društvu, ali je poznat kod gospodara svjetova. I mi znamo za dosta takvih primjera iz sire ashaba, iz sire ashaba i oni tabiina, istinski pobožnim ljudi, čiji je dovu Allah Đelešanomu primao čija se doba primala, a znamo i da su od njih halife, kao što je Omer, traži da upućiju dovu dovu za njim. I koliko je dakle takvih miskinja i siromaha, nepoznatih ljudi bolji od nas kod Allaha džellešhanahu. Koliko ima ljudi koje mi ne poznajemo, ali su neprimjetni i neprimjetni što kod nas, a kod Allaha su primjetni. Da bismo sebi ovo objasnili, pokušat ćemo navesti na koliko primjera šta znači imati o sebi visoko mišljenje, odnosno biti istinski skroman, biti istinski skroman i bogobojažan. Navest ćemo primjer Ahmeta i Blihambela, poznatog imama i čuvara sunneta, imama ahli sunneta vrđamajata, koji je stao na stranu istine, braćevi sestre, onda kad su se svi drugi bili udaljili sa staze sunneta, Kur'ana i sunneta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 poslanika, sallallahu aleyhi ve sellem, i ispravno mišljenje o Kur'anu, kad je u pitanju o gajbi, kad je u pitanju o gajbi, kad je u pitanju neke stvari, ne, odnosno nejasni ajeti iz Kur'ana. Dakle, taj Ahmed i Nehambel, koji je bio poznat kod sviju, jedan put je naišao kroz Bagdad, otičeo je da donese covar drva, sebi za sebe u svoju kuću, kad je ga vidio jedan čovjek, i to oficir, prišao i kaže, ja šeh, kako ti danosiš tova drva, sramota je za nas, daj meni to, pa mu kaže skloni se od mene skloni se od mene i pusti me da nosim ovo e, tako mi Allah, nas Allah ne sačuva bili bismo sramočeni stotinu puta u jednom danu dakle nije mu teško to što nosim i nije ga sti zbog toga nimalo, jer zna da je Allahov rob, zna da je potreba gospodara svjetova u svakom trenutku, bez obzira koliko bio cijenjen i poštovan u društvu Ili, rec, riječi Bekraj i Abdullaha al-Muzanija, poznatog pobožnjaka i učenjaka, braća i sestre, valahi, malo je ljudi koji se ovako preispituju, koji ovako na ovakav način analiziraju svoje stanje i koji, koji vode muhasebu i muđahedu sa samim sobom. Kada je došao na refat, dana refata na hađu, se ljudi svi u i svi znaju za njega.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 najpotrebnim Allahov oprosa i Allahove milosti. Zatim, također primjer Ahmada ibn Hanbala i Jahyaj ibn Muina, dvojice učenjaka koji su živjeli istom vaktu, kada su se pojavili u jedan mestik koji je bio ispunjen vjernicima, pun ljudi koji su kanjali, kanjali nama, kanjali na filu prije farza, pa kaže Ahmada ibn Hanbali, Jahyaj ibn Muina, kaže, o Jahyaj, ako misliš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 I Kur'an nas, bračo i sestre, poziva sviju u mnogim ajetima i govori Allah Đalašanu o ovoj temi o čemu treba da razmišljamo i da to primjenimo u našoj, u našoj praksi. Dakle, Allah Đalašanu nas podsjeća da budemo čistih prsta prava muslimanima i muslimankama, da želimo dobro njima, da prelazimo preko grešaka i da im opraštamo. Kako kaže Allah Đalašanu, govoreći, kakva je dova istinskih mu'mina, rabbena gfil lana voli ikhvalina lalina sabakuna bil imani, wala teđal fi kulubina gillem lilladina amanu. Pogledajte, Allah želdačanu za istinske mu'mina kaže da je njihova dova sljedeća gospodaru prosti nama i braći našoj, koja se nas pretekla u iman I ne dozvoli da u našim srcima bude ikakve zlobe, ikakve zlobe prema onima koji veruju.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 Nema ništa ni protiv jednog muslimana ako nije toka nema šta drugo bit. Nema šta drugo bit. To je osobina istinskih mu'mina Zato ćemo Navesti primjer našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, hadis koji bijegu Buhari vezan za ratni plijen, da dakle, najbolji primjer za nas jeste naš naš poslanik koji nam je uzor, imam i putovođa do sudnjeg dana. Hadis bil-Bukhari da je Poslanicovo sallallahu alejhi ve sellem djelio jednog dana ratni plen. Pa je jedan od munafika, ustao i kaže ja Rasulallahu ittaqillah. O Allahu, Poslanice boj se Allaha. Boj se Allaha u pogledu ratnog plena. Djeli pravedno. Pa kaže Poslanicovo sallallahu alejhi ve Teško tebi. Ako se ja ne bojim Allaha, pa ko se onda boji Allaha? Pogledajte, direktan napad na islam. Jer napad na poslanika i na njegovu čestitost jeste napad na islam. Ako se poslanik ne boji Allaha, pa ko se to boji Allaha? Pa Harid ibn Valid ustaje i kaže, ja Rasulullah, dozvoli mi da mu odrubim glavu. Dozvoli mi da mu odsjećam glavu, kaže... Poslanik, s.a.v., o oh Halide, nemoj, možda klanja. Možda čovjek klanja. Pogledajte, namaz. Namaz, garancija za spas života i krvi. Možda klanja čovjek. Kaže, ja, Rasulallah, koliko ima ljudi koji klanjaju, a u svojim dušama nose mržnju prema Islamu. Pa kaže, poslanik, s.a.v., o oh Halide,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 Da, da otvaraš njegova prsa i da gledaš niti to možeš, niti je to dozvoljeno bilo kome to stanje u njegovim prsima sna samo gospodar gospodar svjetova zatim slučaj Ebu Dandama čovjeka koji ga je spomenuo poslanik s.a.v. govoreći govoreći ko od vas može biti kao Ebu Dandam pa su rekli ja rasulallah ko je taj čovjek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 ili drugi hadis kojeg bilježi Bezzar da je poslanik sellem posticao na sadaku pa je ustao umdej čovjek po imenu umdej i kaže ja Rasulullah budi svjedok da ja svoju čast zalažim za, kao sadaku, za onoga ko mi zulum učini za onoga od muslimana za onoga ko me okleveta ko me ogovori itd. pa je poslanik s.a.v. otišao od njega i došao je drugih dan i kaže gdje onaj gdje je onaj čovjek svoj, što je svoju čast založio kao sadaku kada ja sam Allah je primio tvoju sadaku. Allah je, da je Allah primio tvoju sadaku. Dakle, pogledajte, vraćo, primjera opraštanja, primjera istinskih odnosa među muslimanima. Može li neko od nas ovdje prisutnije? Kazati da liježe svaku noći svi prasa odnosna muslimanima. Ja bih volio da možemo svi. A možda ne može niko od nas. Din je lukupo kaže, ja zaista svaku noć, svaku noć liježem čistih prca, na ono su muslimane. Kad klanjam jačiju, moja su prcače. Ne zanimam se nik, ni sa jednim muslimanom. Ne mislim o njemu loše. Ne mislim kako ću mu uzvratit na onaj zulum čak ako mi je na njoj zulum. Ako mi je učinio nepravdu. Ako me je ogibetio, ako me je okleve to kod drugi. Ne želim da mu uzvratim. Ne želim da mu uzvratim i molim Allaha, želite šanom, da mu oprostim. Pogledajte braćo i sestre, slučaja sedetići Kaab ibn Malik. Znale kod vas ko je bio Kaab ibn Malik. Ashab Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem koji je izostao iz koje bitke? Iz bitke na Tebuku. Jedan od trojici, jedan od trojice čiji je Allah dovu primio i koji će se spominjati po toj primljenoj taubi do sunjega dana. Te ajete ćemo samo i sura Tauba. Wa'ara salafati alladhina kullifu Trojica koji su izostali, pa je Allah primio njihovu tolbu. I kada je Rasul s.a.v. došao na Tebuk i okupio ashaabe, znao je kako je iskren Krabi i Ali se čudio kad je vidio da ga nema. Nema ga, pa kaže šta li je to spriječilo Krabi i Vni Malika da ne krene u pohod na Tebuk. I ustao jedan čovjek i kaže, ja Rasul Nije ga spriječilo ništa drugog. Osim Dunjaluk. Želja za Dunjalukom. Njegova žena i njegova porodica. toga ga je spriječilo da ne kreni sam. Pa ustaje mu ađibni džever. I kaže. Bitsama kult. Kako je loše to što govoriš. Wallahi ma na'alemu illa hajra. Wallahi mi onjemu njemu ne znamo ništa osim dobro. Ustaje i brani brata. Nema ga. Nije prisutan tu. Nije prisutan, o njemu se loše govori. O njemu se loše volito pred poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj ashab se ustao, ali bez poslanikove dozvole, govori tako loše o jednom ashabu kakav je Kabilin Malik, al muazirni džebel, zna što je čas muslimana. Zna što znači uvrijediti muslimana. Zna što znači poniziti ga na takav način i govoriti o njemu ono što ne znaš. Mak Ili ono što zna, makar bila istina, ali on nije zadovoljan svim. Nema ga tu i ne govori tako. Da li se mi tako ponašamo, braće i sestre, kad se govori loše o muslimanima, osim o onima, kako ćemo vidjeti kasnije, osim onima koji uvode novotarije u vjeru, koji govore o akidi koja nije islamska akida. Jasna je stvar, ali opet je bolje da ne prljamo dušu time. O tome treba da govori ulema. Takve odgovore takvima trebaju da učeni učeni ljudi. A ne da, da se, se zamalamo time da prepričamo samo te priče po našim sjelima. A da ostavimo zbog toga, zbog takvih sjela i priča, da ostavimo veliki hajr. Pusti, prepusti njihov slučaj gospodaru svjetova, a ti radi na pozivanju u akidu. Radi dobra djela i bori se da Allah primi i moli Allah da primi, da primi tvoja djela. I koliko puta mi čujemo dakle u našim sjelima takve stvari. A pogledajte šta je rekao maliki mjeneci. Šta je rekao maliki mjeneci. Kaže, ja znam ljude. Ja znam ljude koji nemaju mahana. Nemaju oši osobino onih koji mi vidim, vidljivih. Ne čine velike gdje, ne čine Ali pričaju o mahanama drugih ljudi. Pa Allah da, da ovi ljudi izmisle njima mahana da bi pričali o njima. Nema mahana, spomenje mahana drugih ljudi, i onda izmisle ljudi da bi pričali o njima. Da bi se, I ti se onda brani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 I ljudi ti izmisle, izmisle mahane od teba. A ovaj drugi ima mahane, ali on se s njima bori, mi ne znamo. Pokušava da se da ih riješi. Moli Allah da nam oprosti, da ga spasi, da ga izvede na pravi put. Da ostavi loše djelo koje, koje radi i ne priča o mahanama drugi, drugih ljudi, jer zna što znači nosi mahanu, ako je svjestan kao, kao mu'min. Ili sljedeći slučaj... Kada je čovjek došao Ahmedinu Hanbelu, nakon što je kažen što je bićevan, zbog toga što nije htio da pristane da kaže riječi koje nisu od Islama, i traže da mu otprose, da mu halali samo zbog toga što je bio prisutan kada su ga bićevali. Nije on u tome. Pa kaže Ahmedinu Hanbel, slušaj, brate, ja sam oprostio svima i onima koji su me tukli i koji su me po zlu spominjali I koji su njih zulum nanijeli, a kamo li tebi? Osim novotarima. Osim novotarima koji su ubacili u fitnu među muslimane. Dakle, njima, ko sam ja da ja nju oprosim? Ko sam ja da ja oprosim onima koji su kazan da je Koran stvoren? A da nije vječni Allahov, nesvoreni Allahov Bog. Da to nije jedno od Allahovih uzvišenih svojih stava. Dakle, njima nikada neću prositi. Oprostio sam, ka je čak jebu ishaaku. A znate ko je bu ishaak? Khalifam u'tesim, ko je ga je mučio i ko je ga je biće čak i njemu, jer kaže uzvišeni, wa li ja'afu, wa li yasrahu, ala yuhibbuna, ala yuhibbuna, ya Allah, ala tuhibbuna, ya bihfir lakum. La Zato neka oni oproste neka priežu preko grešaka, zar ne želite da Allahom oprosti. Zar ne želite da Allahom oprosti. Zatiči prvi je se primjer Imama Makdisija koji bilježi da dakle, ovaj slučaj i prenosi od, od Abdullaha es šure, koji kaže da je bio kod Ahmeda ibn Hanbele da se zatekao posle te fitnje kod njega i prenočio je kod njega i ovaj je plakao u namazu učiuje i plakao tako dugo da ga je, kad je završio namazu pitao ga ovaj zbog čega se toliko plakao Zbuk čega si toliko oplakao u namazu, otkud te suze? Šta je uzrok tvojih suza? Kaže Ahmed ibn Hanbal: "Wallahi, sjetio sam se udarati samo tetсима. Sjetio sam se udarati samo tetсима u namazu i ne fala intamiriya ti Allahu jalaluhu, wa jazao sayyatin say'atan mithlaha, faman 'afa wa Allah." Nagrada za loše delo ili kazna za loše delo je slično. Ono mi se ste urađeno. A onaj ko oprosti i pređe preko uvrede, pa njegova nagrada je kod Allaha. Pa kaže i kad sam mu činio srđdu, oprostio sam mu oprasenu. Hvalio sam mu za ono, za, ono, za uvrede koje mi nanio, za bol koje mi nanio i mučenje i fitnu koja je koja je stvorena oko mene. Dakle, taj čovjek istinski je vezan za gospodara svjetova i želi da mu Allah oprosti i zato on oprašta, oprašta muslimanima. Zatim, braćo i sestre, kad je ovo u pitanju, ova čistota prsa, ovo negriješenje, ova gilla koju treba da ostranimo iz naših prsa, zavidnost i tako dalje, spomenut ćemo također Šeho Lijeslamevni Tejmiju i nekoliko primjera vezanih, vezanih za njega. Kaže Šeho Lijeslamevni Tejmije u svojim petvama Ja sam kaj je vallahi spreman više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 Kada bi uradio bilo kakvo dobro, on neće vallahi pristupiti tome dobru, a mu se ja ne pridružim. A da mu se ja ne pridružim. I nikada neću pomoći njegovim, nevi, njegovim neprijateljima protiv njega, samo zbog toga što on meni zulum čini. Ne. Dakle, ako on uradi dobro, ja ću raditi dobro. I neću dozvoliti nikad šeitanu da posije smutnju među muslimanima. I neću da budem šajtenov, štićeni i pomagač. Ja ne želim nikoga da potvorim zbog njegove laži na mene. Ne želim nikoga da potvorim zbog toga što je on mene potvorio i njegovog zuluma prema meni. Ja svako muslimano želim ono što želim i sebi. I oni koji su mene lagali i zulum mi činili, opraštam. A što se tiče Allahovog prava, ako se pokaju Allah će mu prostiti. Vidite, isto kao Ahmed Muhammed. Što se tiče Allahovog prava, što se akide, iskrnavljenja akide Islama, koji je ostavio čistu i jasnu Allahov poslanju Muhammed s.a.v. i o stvarima gajba o kojima nisu raspravljali ashabi, a oni su naš uzor i mi razumijemo Kur'an onako kako su ga oni razumjeli, to ostavljam gospodaru svjetova. Ako se pokajovašimo prostiti, a ako ne, Allahova odredba je izvršna. Allah dželećam učitelj kaže ti kaže zbog toga što on u njemu i kažemo mu Kajim nisam vidio insana da je spojio ove osobine dakle praštaanja pomaganja saradnje i dobru nikog više kao nikog više kao Ibn Taymije jedan njegov učenik jedan dan došao kada je ovaj Ibn Mahlup umro došao je da obradu Ibn Taymiju došao je na mještuluk i kaže ja svih je taj Nasliju se, radostan zbog toga, kada ide od mene. I otišao je kući tog čovjeka. Pokucao na vrata, nazvao salam i kaže, izrazio je savu češće, na islamski način i kaže, znajte da sam vam ja danas umjesto njega. Što vam god zatreba, slobodno se obratite meni. Bilo kakva pomoć, bilo kakvu potrebu da imate, ja vam stojim na raspolaganju. Pogledajte koji stepen imana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 Zato prenosi Zaid i Aslan, kaže, ušao sam kod Abu, Abu, Abu Džane, ashaba, i kaže, on je bio bolestan. I rečeno mu je, dakle, ljudi koji su bili tu prisutni, rekli su, kako ti lice svijetli, dakle, lice ti je puno, puno nura. Zbog čega, zbog čega je tako, kaže Abu Džana u, tvojoj, u svojoj bolesti, radijalohu taran,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 Reci mi, oddjelimo onih prije nas. Kakva su bila njihova djela? Zbog čega su dostigli takav stepen? Takav stepen zbog čega i Allah želešanohu pohvaljuje, pohvaljuje u Kur'an. Kaže ovaj čovjek, radili su lahka djela, a dobijali su veliku nágradu zbog toga. Pa kaže, zašto? Zbog čega tu? je Zbog čistoće njihovih prsa u odnosu na druge, na druge muslimane.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 Da očistimo svoja prsa od muslimane i da molimo, oprost, stražimo oprost od Allaha za muslimane. Čak za one koji ste uredili. Koji ti činje nasilje. A kamoli za one koji ti ne nasilje. Da Allah spoji naša srca. Kad je neko od nas ustao, kad je neko od nas ustao noći namazi i molio Allaha, ne samo za sebe i za svoju porodicu, nego za nekog vrata muslimana s kojim se on druži. S kojim se on druži, koga posjećuje, koga voli ima Allaha, djel Koga voli Allah, a mi znamo kako će mjesto imati takvi, takvi nasudnji dan. Ahmed ibn Hanbel, odnosno, je molio za šafiju, i ša, imam šafiju, molio za Ahmed ibn Hanbala. I kaže njegov sin, sin Ahmed ibn Hanbala, nikad moj otac nije ustavno noći namazi molio i upućivo dolu Allaha da nije spomenuo šafiju. I mi kaže buhanife, rahmatullahi aleyhi, ka ja nikad nisam molio tako mi Allaha, nikad nisam molio za oprost svojim roditeljima, a da nisam molio i za svog šeha, za svog učitelja, Hamada i Nabi Dakle, imamo li mi takav spisak, spisak ljudi, braće ili sestara, za koje mi molimo Allaha da im podari hajr, da nas udruži na dobru i da nas usmrti, usmrti na istini. Zatim, mi su svi noć govorili o tome, natjecanje u dobru, to je ono što će nas udaljiti od praznih priča Jalovih diskusija, sjela i rasprava, natjecanje u dobru, moramo biti od onih kojima je cilj i želja, zemnet i Allahovo, Allahovo zadovoljstvo. Zatim nasijihat, nasijihat bratu i sestri. Mi, meni se činim i ovaj nasijihat, nismo dobro razumijeli. Mi često puta nećemo da nasijihatimo brata, brata ili sestru zbog čega, da nam se ne bi zamjerio. Da nam se ne bi Znamo za neku lošu stvar kod njega. Znamo za neko loše djelo koje je uradio, ali nećemo da pričamo tu, može doći do svađe me, jer nismo namišli da se tako nasihatimo. Nego kad on ode, onda pričamo o njero. Ako se govori, nekaj je, jes, dobar je taj, vrati i sestra, fin je ali, ali, fin je, je to. Ovo ali uništi nam djela, uništi, uništi nam na, naša djela. Dakle, mora biti istinski nasihat. Ne sramočenje, ne pred narodom, nego posjeta, zijare, samo upozoravanje na Allaha, na sudnji dan, na smrt, na kabr i tako da ne odgovorimo sve gospodarom svjetova. To smo dužni vallahi. Dužni i za ashabi su veju udavali, između osvabog posljednika koja se nato. Da nećemo žatnikov osim Allaha, da će klenjati namaz, jeli zekar, i da će nasihati. Da će nasihati jedni, jedni drugi. I sljedeća stvar jeste nalaženje, nalaženje isprike, isprike i razloga i opravdanja vratnih sestri. Pa spomnije se, dakle, 70 razloga nađi, ali nemoj, nemoj presuditi, nemoj presuditi na štetu, na štetu tvoga vrata, odnosno, odnosno tvoje sestre. I opraštanje i samilost, opraštanje i samilost, jer Allah, želešanom, voli takve osobine. Zato, Allah, želešanom, molimo dakle, ovom, na ovom časnom mjestu.